Alhamdulillah nahmadu wallah nashtawiru wa nasafiru nuwadu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina biyadillahi wa fala mudilla lahu wa la hadiya lahu washhadu an la ilaha illa allah wa ahduna muhammeden 'abduhu wa rasuluh faznaru vazdem msimin shfigimin al fatwasi shaykh muslim timis nolit me grupe tumura kush msimi i tret Këmbritur tek fjala e Shehrifës së Tijës Sallallahu Shiref ku thot flet për helin sunetin mbi eksitë e hadithit dhe tregon ndërta ndër tia për ta që ata i duan dhe i urrejnë njerëzit në bazë të sunetit do të thonë nuk i duan i urrejnë njerëzit për hir të sunetit për hir të, të vërtetës do të thonë nuk i duan dhe as nuk i urrejnë për hir të dikujt tjetër përveç profetit Sallallahu Alaihi Wasallam Pasaj i përshkur në dhe mjë cilësi tjetër për Ehlisunetit, thot e ledhine i rruddun e më kalat e më gjmjële, i la ma gjë e bi minë el kitab e o lë hikme. Thot, Ehlisunetit janë atëtë cilët fjalët ose i det e pa qarta, i këthejnë të Kur'ani dhe të kësunetit. Falajnë si bunë më kalët e në e gjallu në amin usullit dinihim, që që ata nuk vendosin asë një dojtë të urije, fjalët e tyre në fjalë që s'është fjalë nga Allahu dhe i duguet i sallallahu selam nuk e vendosin që ta bëjnë në të bazë për bazave të fesit. Ilm të kuqha bidatën vima xhabi er resul, nëse kjo më fjalë ose kjo lehtori nuk është transmetuar nga profeti sallallahu selam, që sjë ata nuk e bëjnë bazë të fes, as akida, as besim detyrin atë lloj ideje që nuk është transmetuar nga profeti sallallahu selam. Bëjlja të gjallu në më abu i dhe bëjlë rësul Minë lë kitabë e lë hikme Huë lë asëllë allëdhë i ahtëqidu në o i ahtëmidu në Për kundë dhe ziëta Eka më vendohës u si Dhe më dhe në besim të tyrin Ate që është transmituar, që është të reguar në Qur'an dhe sunet Të të sine ka të reguar profetis Sallallahu aleyhu sallam Pasaj thot O ma të nazan Fi në nasu minë mesaj Sifatë o lë qadrë o lë ua Tho dhe pasaj të qështjet të cilët e në transmituar si të qështjet cilësive të silsivit, kaderit, të kërcenimit, të termave, të urtë për të një ndalimin e ndalimin dhe të këshia dhe të tjere se si për në këtyre, të gjithë të qështje ata i këthejnë të kallohet dhe dërgur e ti, dhe më thënë, shpjegimin e tërë e majhën të kallohet dhe dërgur e ti, sallallahu sallam. Uaj u festirun e në lëfadhë dhe në mëzhmele e leti të në zafiahelul t Fëma ka nën kuptimin e mjaftueshëm të Kuranit dhe Sunet, çdo lloj teorie ose fjalë e cila është për mënyrë kuptim të saktë nga Kurani dhe Suneti ata e pranojnë. Edhe çdo lloj fjalë që për mënyrë kuptim që bën kundërshtim me Kuranin dhe Sunetin ata e e, e largojnë atë lloj kuptimi. Wala tattabi'u'n-dhann, wala ma'ta huwa lanfus. Ata nuk ndjekin dëshirat e tyre dhe as nuk ndjekin hamendjen. Fe'in at-tibahu dhanni dhahl, sepse ndjekja e hamendjes është ignorancë, utibal hawa dhe ndjeket dëshirës o t'i bal hevon njes bëgë hëdan min allah dhul dhe ndjeket dëshirave të vetes pa ulzim për Allahut është pa drejtësi. E majm pak me radhë atë fillimi, thotë imam timia, këtu duhet të ndrojmë do të ndrojmë disi. Thotë ehli sunneti, ato vetë teorish ose fjalësh që njihen te njerëzit dhe, dhe, dhe transmetohen me styre, i kthen te Kurani dhe Sunneti. Fjalë paqarta. Mund të përmbajë më shumë se një kuptim. Ose fjalë të cilat mund të ke kuptojnë njerëzit. Domethën e hel-suniet e Zotitën e ime nuk vendos asnjë lloj fjale ta bëje të bazë të fesë, por kjo se nuk është transmetuar në Kur'anin e Sunetit. U do të rrugoj diza shembuj tashi me radhë. Se si kanë keqpërdorur njerëzit të llojit termash ose këtë lloj teorish dhe kanë vendosur ata jo në vendin e vet, dhe maan se kanë dalë në Kur'anin e Sunetit. Dhe pse ata teorifon nuk e me hel-suneti, por në realitet ata kanë dalë nga hel-suneti. Shikoni konkretisht, u tregoj të një shembull. Shembulli i parë është transmetuar Është një fjalë e njëohur tek selevët që thotë, "Më lem ju kafir el kafir, fo hu kafir. Kush nuk ka e quajm qafir, i qafiri është vetë kafir." Dhe kjo transmetohet edhe te dietarët e Moraka ngel shuj, Muhamdullahve ka promovon të 180 të 1 prej 10 të kundërave të Islamit. Kush nuk e quajm qafir, i qafiri është kafir. U thon, tash kjo fjalë është keq përdorur nga disa njerëz. Dhe është keq kuptuar për tyre. E dhe shte njerë për tjo e që bën, kushtu nuk e që një qafirë, një qafirë që një qafirë, qafir, atër dhëtë unë vetë të e që një qafirë, po së qëtë edhe ti si punaj me ti qafirë për vete. E këshu pas dhe përshëndë zinë gjinirë pa fund. Pa fund. Edhe problemi ku është, problemi është këta njerë, së të si e kanë kesh kuptu këta argumë këta këta dhe fjale, kanë marë të dhe fjale si e sigur tjeta Edhe kanë përgjigësuar ata me kuptimin me keq kuptimin e tyre. Edhe mbas sa e kanë gjykuar padredirsisht. Edhe pse domethënë vërtet në të vërtet ata që kanë thënë se kanë thënë në këtë lloj kuptimi, edhe sigurt ata kanë thënë me këtë lloj kuptimi fjalëtyr nuk vendosen mbi parimet e Kuranit dhe Sunetit. Prandaj thotë më tej më e shëdolloj fjalë që është fjalë paqartë. Që e kanë fund dietar. Por kjo lloj fjalë kush nuk e quan kafirin, qafir, xevir, çash, qa, urret kornor apo shadith. Ah Said Kurani nuk është as hadith. Këtë transmetoi që ka thënë Sufjani në mënyrën e i pari, një PSRV, u mba sti kanë transmetuar kanë treguar të dietar tërë, ai ka pasur qëllimin këtu lë fjalë diçka, është bërë i njohur si fjalë, qëllimi është Me çu bëj një këtu lë fjalë këtu do të thotë që ajo është burr Kur'an ose Sunet? Absolutisht. Absolutisht jo. Kështu që, që ne i themi aty që përdot lë fjalë ose për dorë me atë kuptim me të cilën e ka përdorur i pari që ka vendosur të lë fjalën Ose për ndryshë nënë nga ana e fetar, nuk e kemi detyr ta besojmë të llojfjalë dhe as nuk e kemi detyr që të hesim mbas së sairësti. Së Kur'an, asa dit profetik. Dhe as nuk thuhet se kush e mohon të llojfjalë del nga feja ose ka, ose ka bërgjyn of moff. As jeno vogël fare, usulton se jo farti të, të llojfjalit. Nëse un them për shon gjoftë lloj nuk e një fiç, nuk do të një farti të llojfjalë. A guzon dikush të më thotë mua që ti ke dal nga feja, apo ke dal nga suneti? Absolutisht. Sepse baza jonë është kur'an dhe suneti, nuk janë këta njerëzve. Këto njerëz e kanë marrë thollë fjalë, e kanë keq kuptuar atë, kanë keq kuptuar, kanë vendosur vë vënë në dorë. Edhe pastaj kush kundështon, i kundërshton? I kundërshton i kundërshton njerëz mbas së fjalës, po kush rregulli? Njëri thjesht nuk e kupton domosht ku është problematika. Problematika është domosht që ata ka kanë vendosur një lloj fjalë që ekziston as Kur'anit as Sunetit dhe kanë bërë atë sikur më qen Kur'an dhe Sunet bazë të fesë. Kush e kundërshton atë? ai delaut, delia shfes. Ky është problem shumë i vogël. Ky është një prej shembujve, do nuk e di se sa më kuptuohet, domethënë një prej do të përmendesh shembujt tjerë tani inshallah. Me qëllimin e që është domethënë, çka si përdoren termot, del një lloj domethënë termot ose regula, një disa rregulla që bën si rregull përgjithshëm, merr një rregull, edhe vendos se kur më kanë ajit kuanoza hadith profetik, edhe kush e kundërshton pas atij fshihet nga faqja e dhëut. Nxjerr nga feja, nxjerr nga suneti. Njerëngët vërteta, thotë i hukur, bito çim rrad, nekoj që kjo thullfjalë e themi. E para gjë po përpërsim për një herë themi, un nuk e kam për detyrë ta besoj thullfjalën se nuk është as kurën as as hadith profetik. E dyta, themi nëse do ta marrim për bazë thullfjalën, themi atë duhet që ne të, të kuptojmë pse e ka thënë ai që e ka thënë dhe kur çështë ka thënë, që të marrim kuptimin që ka dhënë, shta thot ai këtullfjalë ai që ka përdorur par i parë thullfjalën fjalë. Por ndryshe, nëse ti nuk e kupton atë sipas fjalës, sipas kuptimin që ka dhënë thotë ai që ka përdorur i pari, por e kupton sipas shefit tat, ne e themi ik ti dhe shefi ose nuk lohën punë as ti, as shefi do, as këomi fjalën sin te ti e kupton sipas shefit ont. Saun pun fare. Kjo është elementi im i sot. Ne, thotë më te mia, ideet ose ato teoritë e përgjithshme, të cilat janë të paqarta, i kthehem te Kurani dhe Suneti. Parë ndotë heli Suneti nuk vendosen asnjë lloj teorie, ta bëjnë të bazë të fesë nëse nuk është transmetuar nga profeti sallallahu alajhi wasallam por ata bazojnë Kur'anin dhe Sunetin dhe ato i besojnë dhe në to bazohen. Kjo është kjo është shumë e rëndësishme vallaj. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse kjo kjo gjëje, kjo lë teori që po drejtoj tani, kjo është një prej arsyeve që kanë humbur shumë njerëz. Ky shembull i parë, ky shembull i teqfirsave, atyre të cilët e teprojnë teqfir. Dhe thonë njerëz dhe njerëz kafira, ata që fira, se meritojnë kafira. Do të ngjashën me këta jenë ata të cilët që më pseu të selefi i sa të cilët qëjmë bitaqin njërzit pa qëmë bitaqin në të vërtajet edhe këta dhën, kam përdojrë një, një loj fjale të gjashme me këtë fjale që kam përdojrë të këfirësat qatë fjale kam përdojrë kam thënjë levve, tis, një për selevëve kone ti se në kone selevëve të më thënë bidati bida sa fika, kësa kështë dalë kështë nëzjerë kohë dhe, dhe, dhe po, po linte Edhe dietar kanë bëhet qendrim shumë fort kundër bidatçive në në fillimet e vjetave që t'shuhesha. Por ndenë kan pas bërë hexë atyre, do të thonë hexë do të thonë që nuk u frisëm me goj, nuk kemi selam, u largoshme aty se ka qenë njerëz rrallë, do të thonë me gojë. Ne shojmë që hija është prapë vetëm sunetit. Dënjë person një kokë edhe zinjë lloj bidati. Ç'a mendon se mund të bëjë dietar me ta? Ti fërkojnë durr dhe ata puthin ball për ato bidat që kanë zinë? Ës normali i lloj veprimi. Po kur ti të, të kundërta, ai që ndjek sunetin është një, ata që ambiciojnë 100 mijë. A mund të ushtë bësh, t'i bëshë heqët gjitë dënjas? A mund të ushtë t'i bëshë heqët gjitë dënjas? Gjitë dënjas dhe të... D... T'i bëshë heqët gjitë dënjas, më në Sh -sh -sh -sh, më nësë fratë me në kujë asë një? Sëshë, nuk është? Në më dhërë, asë fetar, asë logike. Asë fetar, asë logike nuk është. Që dhejme e shërta, thonë, ka thonë një përselevëve, mellem në arif bidhë atëhu, ati personi që nuk i njohim bidatin i njohim shoqërinë. Do të thotë nëse ne nuk e dimë që Filani është apo Serbiaçi, i shikojmë më kërri, rrimë Filani, kë trrugoj që është bidatçi. Kë kanë marrë ta pseudoselfistat dhe e kanë zbatuar në realitet. Po njerëzit tanë kanë mos të njohësh çdo të personi, nga haves kjo është pamundur. Do ti vet nuk e mund të njohësh çdo person që ça mendon. Mi po thonë të përdese ky rrimë Filanin, ky është Filani. Uton? Argument Ka thënë një përseleve këshuk, shuk, shuk. shuk. Kjëllë dhe fjallë, që i themi, i themi tyre, kjëllë dhe fjallë, a e shahit kuarnor, apo shadith? Shahit kuarnor, apo shadith? A, shahit kuarnor, apo shadith. Êshtë fjallë njëri ju i një cili mund nga boj. Që në i themi, ose fjallë t'i përdore edhe kuptojë si pas, që dhimin që ka dash të thotë a i, ose përndyshë nuk të takon ty, nuk të takon ty që ta përdorosh edhe sipas dëshirës tënde dhe si dëshirë ta dhe ta vendoset jo në vendin e vet. Dhe nëse ti e përdor, ne nuk e kemi detyrën nga ne fetarë ta marrim për bazë dhe. Do nëse vjen dikush dhe thotë tyre, çfarë thotë ku kujt nuk i joni midatin, joni me shokërinë, themi nuk të njohas ty as as as fjalën tënde, nuk e marr për bazë fjalën. Po potens selefut, kush selefut? Selefët selefët se të gjithë nuk kanë pasur një qendrim të vetën ku të bideçinve. Përkundër për asaj që ta transmetonin zhmahu që selefëmos për hedhje binatit, por faktikisht, faktikisht, po le të lexoj libra të hadithit do shikosh se në librat e hadithit ka transmetues bidatxhi të cilët kanë transmetuar selefë për tyre. Do diskutojmë për tyre hadithin. Madje imam dhe bim ka thonë po qëse nuk do të linin hadithët e xahoritshve, sepse janë xahorit, hadithët e kadirizën kadiri. Hadithët e shijave të cilët besojnë që ali është një mirë sa se se Abubekir dhe Omej ose se Uthmani. Nëse do të rimë hafidhet e këtyre, nëse do lem vetë hadithën hadith e murxhivëve, gjithashtu çfarë ngjeli atë nga hadithet e profetit sallallahu alajhi wasallam shumë pak. Kupton? Edhe unë kam treguar në mësimet e kaluara të lëgjein një prej mësimeve, që te Buhariu dhe Muslimi kanë hadithën e bid'atshit. Qëllimi është këta, ajo që tash e themtuar është këta, domethënë dhe gjykojmë për një person që ai është bid'atçi, edhe sikur mos e njohin akidin dhe besimin e tij, thjesht pse rrhimë filanin. Edhe kjo lloj teorie që ta kanë zhvilluar këto lloj fjalë që është transmetuar përsëlevit kjo është histori që nuk ekziston në haditën e Sunetit. Sepse ehni Sunetit dhe Xhamatin nuk gjikohen për një person gja i bytyrë thjesht sepse arrimi final me Vistanin, që nuk është vërtetë te Suneti. Edhe bidati po ta përkuvizosh bidatin siç kanë treguar selefit, kontra dietar, kontra disa përkuvizim, për përka provizime më të thjeshta, më të qarta, më të bukur, më të pastra, është përkuvizim që ka treguar në Ramazan kado një datë është ë eh, ajo lloj veprë ose besimi që nuk ka ekzistuar në kohën e profetit sallallahu alejhi dhe selam nuk ka ekzistuar në kohën e profetit sallallahu alejhi dhe selam dhe i dedikohet fesë do të thonë ajo lloj veprë ose besimi që nuk ka qenë në kohën e profetit sallallahu alejhi dhe selam dhe i dedikohet fesë do të thonë e bën dikush duke besuar që kjo është pjesë e fesë por ajo në kohën e profetit sallallahu alejhi dhe selam nuk ka qenë Qashi ne themi domosë nëse një person rrimë me një person tjetër i cili është bën një bidat, mund ta quhet asht i bidësit vetëm pse rrimë atë, kjo sës është për të jetë. Kjo nuk nuk hyn fare as për kufizim bidatit, as për kufizim bidatit, as, të bidatit, as të bidat po, se lef, don, për kufizim bidatçive. Mirpo selefotun kanë pas qëllimin e tyre përse ne kanë përdorur këtë fjalë, që ne themi Juve që fjale, e përdorën këtë fjalë ose kuptojnë si duhet kuptuar ose fundisht e themi ne se kemi detyrta marrë për bazë atë sepse ne nuk dimë që selevet ta quhin i personi bitëçi, bitëçi, thumbur thjesht sepse rrid me filanës me pistan. Kjo nuk është e drejtë. Kjo nuk është e drejtë. Ky është shembulli i dytë. Shembulli i tretë. Kam pas përdorur ta, domethënë në kontekstin e seleve thoshin kushe, kush e kush flet keq për Imam Ahmedin, ai është bitëçi. Dhe kjo është një sesie e para si kjo e ka lura. Këto e në fjarë të cilët ta i përdorin, ato në të vërtet kanë kuptimin, kanë kuptimin e vetë të duhur, dhe kush i përdonin e vetë, a i dhe më thënë, dhe i bënë ato bazë, në bazë të cilë avi u redhë dhe i do njerëzit, a i ka futur në, në të bazë dhe fez gjerë që senë kurandë në sunet. Shënë e themi, a e gëzëton në kurandë në sunet që kush shan një djetar, a i që e të bitë të qi? Kjo është shë vërtet, kjo është shë vërtet. Kjo nuk e këziston nuk në këllëgjeje. Nuk është sakt, bide ka pas luvejt t'i nëmit sahabëve, nëmit sahabëve, ka pas sahabë, njërës, bërë një vipërat mjërë bërë nëgabime, dhe përse vipërat t'yre t'mjërështë mët lartë a mëtë shumëta. Ka pas raste që kam pësë thënë fjalë të thënë fjallë të rëndë nukunde një i tjë tjetërit. Në disa raste. A thuaj që nëse sahabi është si sa ma në sahabe i qoftë bidatçi më sepse shau i shau profetit sallallahu alajhi wasallam. Ani i ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam Khalidu ya Khalid ibn Walid la tusbu ashabe Musa shallallahu te mi. Vetëm se Khalid ibn Walid kishte një përplasje me Abdurrahman ibn Auf. Musa shallallahu te mi. Sepashë ato në dorë të cili shpirtim, sikur ndonjëri për yush të shpenzoi sa mali Hudit me ar, nuk e arriti të zgjidhnin që ka ndonjëri për tyre i cili mund të kesh shpenzuar. Dhe duar ose një dorë më argjësai. Qëllimi ka një kusht diçka të t i t i dhe megjithatë profesorët nuk e thon ti bidoci dën i dal nga nga suneti pse e bërat këtë gjëje. Qëllimi i tuaj desha t'rreqoj domodin që regoj, dhe dhe këta thon kush fle të keq për Imam Ahmetin kanë von atë disa ditë tar, ai bidoci dhe pastaj marrin e krahasojnë do të kush fle të keq për Rabiul Mehremin e bidoci sepse Rabiul Mehremija është Imami suneti se sikajin Muhamedit atë edhe pse them ka dëllimë, thotë thot farë, konvejnë, thara vë thoreja. Ka dëllimë me thara zë thoreja. Thorej thoreja. Thoreja, thë thë dheukës, thoreja është, janë të ujën qëllë. Ta ka asojnë dheukë me ujët e qëllët. Dhe, dhe shemulli 4, në në në në kështë rëzitë 4 shemulli për të të reguar në në në në që problemi që kam përdërimi, këq përdërimi i disa regullët që vendosin djetarët. Në në në në djetarë mendimin e tyre që duhet të menduar se po u bën të bëj njerëzve por në disa raste njerëzit i kiç kuptojnë rregullat e dietarëve dhe i vendosin në vendin e vet. Ky rregull ka lidhur me një grup tjetër njerëzve, por para këtij do të kujtoj një çështje që është e njohur te dietarët, ka lidhur po me këtë problem që po themi. Për shohun në kontekstin e LV ka qenë një prej SLV i cili domethënë nga argumentet fetare që flasin për, për veshjet që lejon Hadhruk lejohen, kanë zin rregull të përgjithshëm të ka thonë Çdo rrobë që ka, që është e çepur, nuk lejohet. E keni gjutë apo s'e keni gjutë? Kush e gjen haxh? Çdo rrobë, çdo rrobë që është çepur. E keni gjutë apo jo? Fatikisht nuk ka asnjë ajit kur rrobasi hadith që robët e ndalon vesh rrobën çepura. Por nuk ekziston kjo gjë fare. E po ky është për spermatovin vet. Ëh, ky është i premën N'hai. Ky ka kuptuar për haditheve diçka për të përbashkët që profesorët kanë dalur vishën të vishën pantallonat sarouilet kanë ndalur dishën takiet, kanë ndalur dishën disa si tip xhybësh dhe ka thënë të përbashin çka kanë, kanë çepura. Dhe ka kuptuar për ty të gjitha që atëre ndalur xhepja. Edhe njerëz ose pasë kanë marrë edhe fjalë të tjera dhe kanë kanë përhapur mes njerëzve us burraqi një orsë se njerëz dashin, domun ding këtë po nuk dinin origjinën nga ka ardë kjo. Edhe nuk lejohet asë ndo gje çepur. Prandaj ku vin punë pasë për punën shafkave, thon po qes është çepur fin nuk lejo, s'ka lidhje. Kupton? Pse se e kanë marrë një fjalë njeriu e cilë është bërë shumë i urtë njërë njerëzit dhe kanë bërë të shumë që han hadith profetik. Dhe kanë keq kuptuar vendoseni jo në vënë vet. Nikoj që po ta kthesh këtë fjalë tek baza, te origjina, dokë buruar këtë fjalë, në nxjerrim që ajo është kuptimi i tij personal i hadithit profetik dhe nuk është kjo në të vërtetë ajo që ka dashur profeti sallallahu alaihi wasallam. Ku shofu se lëresh shumë rëvoti dhe e fundi që dashu të tregoj është rregull, të cilën e kanë vendosur diktatorët, e ka kanë vendosur e kanë kuptimin e vet rregullit dhe vendosur në vendin e vet. Ka ndonjëtarë ndërmjet dy këqijave, ndërmjet dy këqijave, nëse në ti ndodhesh para dy këqijave. Nuk ke zgjidhje tjetër. Do do të marrështosë këtë, do të marrë ose të dish me me, me, me këqje më vogël. Kupton? Kjo quhet elmua elmuaznë bain al masalih al mafasid, më do të bësh të bërtollë baras peshim ndërmjet dëmëve dobive. Do të thonë, po qëse unë le të dyja, a kam ne dobi për këto dëmëve, nëse le të dy të do të smarr asnjë mund të kem dëm shumë më të madh nëse nuk, nuk kryej asnjërin prej të dyjave. Po mirë, nëse unë i kryj të dyja, dëm më shumë i madh. Po nëse kryj njërin, varet ku shumë më, më pak dëm, ku shumë, shumë më shumë dëmshme. Kupton? Do të bën, do të shkojnë bëjnë një tip krahasim të dëmëve dobive. Dë Kto lë rregull e ka vendosur dhjetarët. Kjo lë rregulli nuk është as hadith profetik, as ajet Kur'anore. As ajet Kur'anore, as hadith profetik. Kupto? Kështu që ne ju themi këtyre që përdorin këto rregull këtër sipas çifrit tyre, ku u pëlqejnë atyre ju ose përdorreni atë me qëllimin me cinë kanë nxjerrë ata që kanë përdorur të lutemi, ashtu si që kanë përdorur ata. Në atë lloj forme ose për ndryshe nuk keni drejtë ta përdorni si atë sipas çefit tuaj ose duke intereson dhe ku pëlqen juva. Edhe ne u themi, unë së pari them, kjo lloj kjo lloj rregulli që nuk është asaj kuror dhe as ashtidh dhe unë nuk e kam detyrta të besoj atë në të vërtetë. O po kjo ka baza para usrë, më trego kush baza. Po çes sa i thot baza shemb, tjaolloj më dhurë na ka lejuar ne në Kur'an që të ha mishin e derrit kurimi duke vdekur ose mishin e ngordhur. I themi këtu Kur'ani ka folur në veçantë për çështën e të ngrënit, për çështën e të ngrënë dhe për çështën e vdekjes, kurse ne jo keni përgjigjësuar dhe keni zgjeruar në raste të tjera, në të cilat nuk ka as vdekje dhe as afër vdekjes fare. Nuk, e ka e ka të, Kur'ani ka thosur kur njeriu duke vdekur. E dyta Kurani ka folur për çështjen e ushqimit dhe për lloje të tjera që ju vënë dukën domo dobi, që janë të do dukën të tilla. Ëh, rasti i dytë thonata për shon sheh më këtu që këto ky lloj rasti nuk ka lidhje domthon me atë që pretendojnë tha. Rasti i dytë kur rasti më shumë kur dikush të imponon, thot të thosh je në kufrit. A tër tiki përpara ose të vdesë zot të thosh je në kufrit. Do të tkija. Edhe themi ky është rasti imponimi, edhe ky domthon është rasti i njohur kurani dhe sunet. Prandaj u themi, nëse ju keni për qëllim mban të tillë rregullin raste në domosdoshmërisë dhe imponimit, noi themi këto raste një orën kuran sunet kanë të veta, dhe kanë argumente vetë dhe kanë raste vetë kur përdoren. Një çdo rast. Kurse ju rregullin tuaj e keni zgjeruar shumë sa kanë nzon me 10 radhë, 10 çështje të cilën nuk quhen as domosdoshmëri dhe as imponim. Atë kur i futet ju kur nuk vërtet ky lë rregulli bazën të këto të këto ajete kuranore to hadithe ka. Kupton? A të kujtohet ku ku i gjetët ju argumentet e tjera për këtë rregull? Që sjë ne e themi, këtu një ju ose përdorni këtë rregull ashtu siç duhet të përdoret, sipas qëllimit të vërtetë që kanë dashur të thonë ato dietar që kanë vendosur të lë rregullit, që e kanë kuptuar kuranit të sulelit ose për ndryshe nëse kimi detyrë që të të, të, të besojmë ato që mendoni ju, që ju mendoni se është për kuranit të sulelit, por në të vërtetë s'ka lidhje me kuranit të sulelit. A shemulli si çfarë duhet dini shumë mirë ç'është në votim, kemi folë marisa nuk di, s'ka nevojë më folmë për to, domethënë çështaja që ajë është serioze, sa më vjen turpë folën për këtë çështje. Ajë është serioze, çështja. Qëllimi është, deshë tu tregoj këto ishin disa shembuj për tu treguar domethënë atë idenë që tregoj në vetë mirë që e hellet sunetit, shumë e provojmë. Kurse grupet umbar, ben, e homboja ç'bëjnë, e marrin një fjalë, një lloj teorie të tillë dhe e bëjnë në bazë. Në bazë së saj ata kundështojnë Kur'anin e Sunetit. Shembullat, shembujt që u tregova. Besoj se këto shembuj janë janë janë të, të mjaftuar për të kuptuar idenë për çfarë flasin. Sepse mund dhe tjirë, të hasësh edhe shumë të tjerë sa dësh. Mund të hasin edhe shumë të tjerë sa dësh. Në serioz do vini re që njerëzit e kanë qishtë përdorur disa teori, të cilët i kanë vendosur disa dietar. Ata kanë pasur qëllim me to disa gjëra të vërteta, ata e kanë qishtë përdorur ato dhe i kanë vendosur jo në vendin e vet, dhe më anë të tyre kanë kundërshtuar Kur'an dhe Sunetin, dhe kanë ndalë një lbibidati duke menduar se ata janë Sunet. Ata thonë me suneti, në Sunetin, por ata në fakt janë lërgur nga e Suneti për shkak të kësaj gjëje. Prandaj Zotimë te mia, nëse këto le teori sh nuk janë të vërtetuar nga profeti sallallahu alejhi dhe selem, domethënë se nuk janë rsperson e Sunet, ata nuk i bëjnë bazën bazë e SE, por bazën ata e kanë te Kurani te Suneti. Pastaj tregon në çështetë të cilësive të Kaderit, në çështetë të kush e meriton cen e xhenemit, kërcënimit, çështetë të termave, kush është musliman, kush është xafir, urdhë për të mirën, ndanimet e xhi-a të tëra, të tëra tema të tillë ose Zotimë te mia, Eheni Sunniti jemaati, të gjitha të çështjet bazën e tyre ka te Kurani dhe te Suneti. Pastaj do terma të cilët janë të paqarta eheni Sunneti nuk vepron si më to si veprojn grupet e humbura, eheni Sunneti në terma të janë të paqarta, ç ç çot, do të më shpjegosh sa ku çfarë qëllimi kemi këto të terma. Edhe ka për qëllim e temat e paqarta, terma që nuk janë transmetuar në Kur'an dhe Sunet. Shembull, për të asertuar këtë çështje. Ne dhejemi që Allah është lartë. Kjo është transmituar në Koranë dhe Sunet. Mirë po është një lojë fjale, fjale, soa fjale, që nuk është transmituar në Koranë dhe Sunet. Edhe grupët të umër e përdori dhe pjusin për ta. Kjo fjale është fjela anë, anë. Ka Allah o anë, Aka Allahu an, domethën a është domethën ka një anë caktuar djathtas, majtas, para, mbrapa, lart? A fut prollog Allahu ka an? Edhe ne u themi, kjo lloj fjale, fjala an nuk është treguar as po aqs në sune, fjala. Fjala thuaj prollog Allahu është lart. Kjo është e qartë. Ne po flasim si fjale, veç fjala an. Dhe pse kuptimi i saj është domthon kur thua Aka Allahu an, u themi Allahu është lart. Po vetë si fjale, fjala an mund të kuptohet nga disa njerëz për ne i themi Këfienu kus përdor Kur'an dhe Sunet. Prandaj ti që e përdor me ç'u kuptim je? Ç'u ç'u qëllimi që që kemi këtë fjalë? Thotë ai kanë për qëllim fjalën an, që Allahu i madhruar është i rrethuar nga nga krijesat e tij. Themi me këtë kuptimin, me cilin ti e përdor fjalën an, themi që Allahu nuk ka an. Po si nuk ka an? Nuk kanë sepse themi të dhëgjë nuk ka, sepse vetë fjala an nuk është transplotun Kur'an dhe Sunet, fqëjë mohimi i saj nuk është haram. Mohimi i saj nuk është haram. Sidoomos kur kemi parazyr që ti e përdorën në një kuptimin e gabuar. Nëse nëse ti kushtot, un kam përcjellim me fjalën akalllahu ah, do të thotë që Allahu është lart mbi gjithë krijesat e tij. Edhe më le po, kjo me këtë kuptim që do të thjesht e vërtet. Mirë, por vetë fjala ah nuk është përdorur kurrë në Kur'an sune, dhe Sunet dhe përdorimi i saj është gabim. Pse? Sepse disa njerëz mund ta keq kuptojnë dhe mund mendojnë që me, me, kur themi që Allahu ka ah, mund mendojnë që Allahu është brenda krijesave. Pa ndër dhe njeriu duhet të jetë i kujdesshëm në përdorimin e termave. Përdorja ato terma që janë përdorur në Kur'anin dhe Sunet. Mosdalni terma të reja që s'an përdorur Kur'anin dhe Sunet, se përdorimi i tyre mund të çojë në keq kuptimin e argumenteve fetare. Shembull tjetër, përdoren grupe të humbura, thonë "Allah o trup". Edhe unë e mendoj që shumë për yush mases më trem për këtë fjalë kur thua "Allah o trup". Lehenumi, fjala trup nuk është përdorur as Kur'anit as Sunet. Nuk tregonas Kur'anit dhe Sunet që Allah ka trup. Po kur themi që nuk për... nuk e përdorim kuradën sulet, kjo nuk as nuk e mohon as nuk e pohon. Ku është qëllimi këtu? I themi, çfarë ka për qëllim fjalën trup? Fozë kanë për qëllim fjalën trup. U, nga fjalë nga fjalë trup kuptoj të që shikoj trupin e njerëzve. Trupi i njerëzit. Atë shoku sutë mi. I them, "Me çfarë kuptimi me të cilin ti e përdor fjalën trup? Themi Allahu nuk ka trup." Fozë, jo, unë nuk kam për qëllim fjalën trup të që mendon ti, por kam për qëllim fjalën trup që Allahu është qenje që eksiston ashtu si që i përshtatet ma dhe shtisë të ti nuk i njën kërjesave eksiston, është eksistuas në të vërdme me mënvërteje nuk i njën kërjesave i themi me këtëllë kuptimi, themi që Allah ka trup, por përdorimi i fjales trup është gabim, sepse mund këtë kuptohet në disa njërës për këtare së dhe Allah i më dhurë nuk e ka përdor të dhe i fjallë në kurant dhe asë profetis sën Allah a. Që që këtë lojfjale, si fjalla anë, ose fjalla trup, nuk lejo që të përdorët pa o në në së tjaruar. Në kërën dhe nësune se shë përdorë, nëse dyku që përdorë, kjo asë nuk pohotë, asë nuk më hotë. Por thuet personit që e përdorë, që faq qëllim kemi këtë lojfjale? Nësa i përmënd për një kuptim të vërtet, saj fjallet, po të kam përqëllim i fjalla në trup që Allah e egziston në, në të vërtet, si që pë Nuk i gjen krijesave, i themi atyre ky lë kuptimi është i sakt. Nëse thotë kanë për qëllim vetëm trup, atë që kuptojnë krijesat nga trupat e tjera, i themë këtë kuptim nuk është i sakt. Nuk ka trup Allahu. Por edhe do të më të mia, kështu që nëse kanë nëse këto lë termash kanë kuptimin që përpusme Kur'anit dhe Sunetit, e ëli Suneti këtë i parnone këto lë termash. Ndërsa nëse topin kundërshtimin Kur'anit dhe Sunataj i i doni i, i mohojnë këto lë termash. Këto thejemi, që këto lë termën e thënë, çfarë çfarë qëllimi kemi në përdorimin e këtij termi? Nëse i sot një qëllim sakt, te mi kjo është sakt metodë qëllimi, nëse i sot qëllim gabuar te mi kyllë qëllimi thjesht është gabuar, edhe me metodë kuptimi nuk është sakt. Pastaj do të them të mia, kështu që eli suleti nuk ndjekën hamendjen dhe as dëshirat. Ndjeke hamendin, zë dëshirave këtu është helmi i humbis njeriu. Hamendja është ignorancë, kurse dëshira është padrejti. Edhe që të dy e këto, këto janë helmi i humbis njeriu të All-oh majdur. Do të thonë profesi All-oh subhanuhu te ka thon Kur'an Qohamela Alinsanu i nuk kanë në dhalumën gjëhula, ata e mbarë të njëri u amanetin, a i ishte i patrejt dhe njërantë. I patrejt nuk kanë dikë të shirët të ti. Njërantë, të mënë ka heshëm, ha mandi jo me njëratë sigurëta në fejë. Jo me njëratë sigurëta. Thotëm e të mija, dhe gjithë shërri është i përte njëri u të është bashkuar të kush, të ikë njëranca dhe patrejtësia. Njërën se buron nga hamëndja dhe në dukomosunisë të gjertë të sakta, egzakt, të, të sigurta, do në të ti e meri vendim, sigurohë mirë nga në vetarë që kjo është e vërtajat. Dhe dyta, është do nga padrësia e cile buron nga një nga dëshirëve që njëri u ka dëshirë të realizujtë të shka, pojë bindeshme të vërtajatën dhe i ndjekatë dhe pse bindeshme të vërtajatën, kjo është padrësia. Paseso të binte më në fund të surës Allau më dhuar përmendit Toben nga dija e tij që çdo njeri patjetër që do bjerë në padredirsi dhe në në një roms, por Allau e pardonon Toben kujt dëshiroj, kështu që besimtari thotë më të një besimtari gjithmonë vazhdon dhe i sqaron një vepër të që nuk e dinte, edhe gjithmonë besimtari kthehet dhe vepron një vepër që nuk e kishte vepruar që ishte i padrit në ta. Ky uzhim, uzimi i dië të dobishme dhe vepra e mirë, sikurse humja është ignorancë edhe padrejtia do të thonë që padrejtia mos vë mos veprimi të vërtetës. Kjo, sh kjo që ulzim është di e dobishme, kjo që besimtarit gjithmonë i sjerojnë gjëra që nuk i dinte. Edhe gjithmonë ai fillon edhe mëson edhe domosdoshmë bazika se gjë që i nuk i dinte, fillon të zboton gjë që nuk ishte zbotur përpara. Gjithmonë. Por edhe këtyre njerëzve Allahu po ndon topën. Edhe thotë i mentëmia pastaj thotë <coughs> edhe padrejtia më e pakës që mund të bëj një njeriu është padrejtia ndaj vetes së tij. Po deshitemu një një ndaj vetes ti. Kjo është padazim më pakot. Ka thanë Allahu më dhun Kur'an Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ilan në nur Allahu është për kësaj atyre që kanë besuar i nxjerr ata nga errësirat në drita. Gjithashtu ka thënë Allahu më dhuar Huajëllë dhënë në ulabdi ajete bëjnati liu nxjëjë ju nga dhulomat në dritë Allahu sheh që zbritur robi të tij ajetë të qarta sqaruese që të nxjerrë ju nga errësira në dritë Alif lam raqitabil anzalau liqë li nxjëjë njerëz nga dhulomat në dritë Alif lam raqë që ndihet që kemi zbritur për të nxjerrë njerëz nga errësira në dritë, kjo që Allah nxjerrë njerëz nga errësira në dritë duke u duke sqaruar çdo gjë që nuk e dinin dhe duke i mundsuar atyre të dhundën sukses për zbatuar diçka që nuk e zbatonin. Pastaj do të mëtojmë jam Omin bayem bari ai dha neu raf ai diskatete qi duhet te msuar dhe duhet njehur esh ne tawaife mentsebe ila matbuina fi usul dinu wel kalam ala derajat kjo esh gjithashtu rregull shume shume shume e rendisishme gjitho qi prmendime te mi te an rregulla valla esh shume e rendisishme per njehur coshtin e humbjes se si kan humbur njerëz dhe pse kan humbur kusht problematike tyre tentoj po i prmend nin chic to dhe ktoe inshallah ne fund fare te kreni pushtype m mot plot nit me grupet e humbra Thot, shumë grupe për e atyre të cilët ëndikin në bazët e fesë dhe në inë më lëkelam ëndikin disa imam larë. Thot, e, duhet njohër dhe që shumë grupe të cilët i përkasën disa imamve në bazët e fesë ose në, në, në, në, në filozofi, ka për e tyre, thot, të cilët e kanë kundështuar sunetin në, në qështje madhështore dhe ka për e tyre që kanë kundështuar sunetin në qështje të vogla, të imta. Pasojë dëzmëtimë do mund të në çdo person që kundërshton sunetin nuk është gjithmonë në grad 1 grad, ka për ty që kanë kundërshtuar sunetin gjatë mba, ka për ty që kanë kundërshtuar sunetin gjatë vogël. Kjo është mos difuzim gjithméni kollop. Nëse një person shembull bën një lloj bidati, i cili është bidat në vepra. Ky nuk është njësoj si një personi që i, person, i bën një lloj bidati, i cili bidat në besim, besim bidati në besim më rast se bidati në vepra. Kështu sa dy, dhë, pse dy dhë quhen që kanë bërë bidat, por nuk thohet që janë i së dy. Uti shumë lajëri dh tjetër. Pasajdot timë dhe, dhe bukur, o besimtar, o i më menëhë ku mund të ketë reaguar me një nga ato grupe të cilët janë më larg nga sunneti i tij. Sot, çu tregon diçka shumë bukur, është çu çfarë lloj drejtësie do të ketë besimtarë, qe fjalimet e mia sot. Dhe kapë i thyre, të cilët domethënë janë njerëz që ndjekin disa imamëllar, domethënë si themi ne për shonë Hanafi, Shafi, Maliki, Ashari, Maturidi, më radh ndjekin disa imamëllar dhe janë në xhamitë këtyre ose me menaxhë të këtyre. Thot, ka për këtëri grupeve që këta i këthejmë përgjigje disa grupeve, do në këndër përgjigje disa grupeve që janë mëllar nga suneti se të atë parat. Shemull, kërë përshumë e sharibe muatë e zilet. Muatë e zilet. Muatë e zilet, zilet janë mëllar nga suneti se shariq. e shariqë. Muatë e zilet. Dhe po që i këshë e shariqë, u këthejmë përgjigje muatë e zileve, u këndër vijen, në që disa që ështje, U kundërvijën atyre dhe e refuzoi bidatën e tyre, por më një bidat tjetër. Por ky bidatëti që që vendoseni, pak më i lezë se, se bidati i se bidati i mohutazileve. Kështu që Zoti më të vazhdonim vetëm i thot. Kështu që ky person që e refuzon thotë të kotë, është i lavdëruar për të lë të kotë që ka refuzuar edhe për këtë të vërtetë që ka thënë. Mirpo, ky Zot e ka tejkaluar drejzin, sepse ai thotë, ai thotë kur e ka refuzuar të kotën, ka refuzuar dhe një pjesë të vërtetës dhe ka thënë një pjesë të kotës. Në këtë ç çë këto janë te grupet e grupeve të humbura. Por shumë është të tregoj një shembull thjesht për të kuptuar se për çfarë bëhet fjalë. Dolën xavoritjet. Dolën xavoritjet dhe morën disa argumente fetare në të cilët thuhet, roh më shumë ka thënë profeti sallallahu alajhi ve sellem, vrasja e muslimanit është kufër. Qartë? Ata morën argumente të tilla ose për shembull hadithin profetit sallallahu alajhi ve sellem që ka thënë ë uh, la yezni zani hin yezni wahum mu'min ngumundë që një person të bëjë immoralitet dhëhet besimtar morët argumenton njeriu që bën immoralitet ose që vërtet i musliman quhet kafir dhe në fe tash do të merrijet edhe som disa argumente të tjera për ta hedhur poshtë të bazë që këto rregull që kishin vendosur ka urritjet bukur hodhën poshtë më argumente tjera, me të tjera në të cilat për shumë profet ose në ka thënë kush në la ilaha illallah in jannete merrad ata refuzuan të koston e xawaritëve dhe për këtë janë të lavdëruar në tëlëpike. Por janë të qortur se ata i, kalu, te i kaluan, tej kaluan drejtsinë dhe dolën në anën tjetër e humbjes dhe shkoën në tëlëpike që ata panojnë që njeriu mund të jetë musliman pa bërë asnjë veprë. Xawaritët e nxirrin njeriu nga feja për një mish që luftuan mbi të, të bita, kurse murxhitët nuk e nxirrin njeriu nga feja edhe sikur të shkënte elefanti. Kupton? Do elefanti gjinave kanë për çdo lëv. Elefanti gjinave. Kupton? Azo si të bëj gjëna si lë, më vonë, sikur të bëj lloj lloj, do të thonë, çdo lloj që ato që kanë kufur nuk e nzihen nga feja. Kupton? Por derisa ai ka imanin me zemrën dhe me gojën. Kështu që murrgjetjen të lavdëruar përse për shkak se ata refuzuan bidatin e favorizhëve dhe treguan argumente që e he hedh poshtë bidatin e favorizhëve, por janë të qortuar sepse ata përveç se e hollin poshtë këtë anëtyr pasa kaluan në anën tjetër dhe e tej kaluan vërtet në shkonin i humbitin bidatin e tyre. Që domodin ran më poshtë. Qëllimi i tuaj është të thotëmit të mirë ç'o drejtësi. Thotë domodin ne i lavdërojm ato për ato të mirë paradhë, që thon, edhe i qortoj për të kodën që kanë. Kurse sot tek harkistët, tek ata pseudoselefistët, tek ata nuk ka, apo qëse si një person për të ci fshi tokën me të sa nuk vlen dy lek. Asgjë. Domodin. Dhe kjo është e vërtetë domodin, ky nuk është sakt. Po të shikosh domodin këtë te dietarët, njerëz që kanë pas bidate. Po lejosh librin e Ibn Hazal al-Andit fletul bari do djeshë këta do një gjë ajo të vogla po ti do të lejo librin e Imamit Lewijut do gjë gjë ajo të vogla apo ti nën xhosim me radh nuk e di çao çao do thon këta për për për për të të njerëzish çë do qindëshim bitoçi po gjë të bitoçi ata nuk do ta lejojnë far librin e fetoll bari fetul bari është një nga shpjegimet më të rëndësishme në të librit sahyer Buhari kupton po gjesa po, ata do thon për Imam Lewij është bitoçi atëra ata nuk do të mandot nuk do të më lejo far librin e Imamit Muslimin do më shpjegimin e, e Liber, imam le ujit që ka shpiguar sa ju në imam muslimit, nuk dhe me lëzuvare. E jeshtë liber me një orë. Liber imam le ujit në cilë ka shpiguar sa ju në muslimit. Azi liber tjetër. Azi liber rrë dhe salihejnë. Azi asë as, as, as shumë rrath, imam le ujit. Qëllimi këtu është në mundhe që njëri ju lafderohet për të të drejt që thot dhe qortohet për të të kotë që thot. Ase do tim të mirë fejë ku ka rëdë bidatë të më të mëdha bidatë në xhafi منها çunji ky person e ka refuzuar një lloj bidati të rën mënyrë bidati që është pak më lehtë se e pari. Urdel baatilë bi baatilin, rëdë bil baatil baatilin më afëq mënu. Thotë edhe e ka refuzuar të kotën po me një kot tjetër që është më lehtë se e para. Edhe thotë thotë tim të mirë edhe kjo është gjendja e shumicës së atyre që ndjekin filozofinë dhe pretendojnë që janë për erësunin e xhamatut. Ebe pandemia ja, doon ku ka për qëllim e sharidë moturidite. Këta e sharidë moturidit janë nga grupet e veçanta që pretendojnë se si janë ehli sunet dhe xhamati. Kështu thonë ata e sharidë moturidit, por ata vetë ndjekin filozofinë e quajnë i quhen ehlu el kalam. Që këta pretendojnë se janë në filozofinë, këta pretendojnë se janë ehli suneti dhe e refuzojnë akiden e grupeve të humura me ant të filozofisë, kështu që, që ata e refuzojnë të kotën me të kot tjetër, edhe pse është pak më lehtë se kota e grupeve të humura të tjera porë ngjë drepërsëri kot. Kështu që, që ata janë të lëvdurur për ato kodh që kanë refuzuar grupet grupet e tjera dhe janë të qortuar për ato kodh që kanë ndjekur. Kjo është drejtësia. Pastaj këtu implementimi na tregon një lloj rregulli shumë të bukur në lidhje me qëndrimin kundrejt gjërave që shpikën njerëz, më shoj një person tashin zënë një lloj teorie të rregjës së ka sa ka ndjorë njerëzit më parë. Dhe ajo është bidat në fe. Ço qëndrim do të bëhet në kundërti njeriu, thotë. Edhe këta lloj njerëzish të tillë, thotë dhe cilët e refuzojnë të kotëm, i të kotët e për më të vogël, nëse këta, këtë lëjdejë të kotë që e kanë nëzirë nuk e bëjnë fjallë bazë rreth të cilët rrëtullohet dëshurit dhe urejtja e njerëzve, të në gabimit tyre konzërojt për gabimeve që shpresohet që Allah të vafali. Në më dhe një person, bërë një lëj gabim që është bidatë. është bidatë në të vërtetë, bidatë. Mëpo nuk u thon njerëzve, kush e beson të që them un ai është eliminenti, kush nuk e beson po të është bitoc. U ku thot shumë njerëzve. Po thëto kësht mendimi un, un mendoj që është çut. Edhe refuzon të kodojë në mënyrë tjetër të që është mendimi im. Mund të kem gabim, nuk turrej të, të besoj mendimin tim. Thotë me të mia, atëh kë lloj kë lloj personi i cili e njeh diçka të që kjo është biton e vërtet. Por nuk e përçan xhamatin musliman madh kësaj ide që kë ka nxjerr me me me me, me, me, me mendimin e tij. Atër kjo, kjo ngjelet në gabim në lojnë e gabime që mund t'i bëjnë një njëri që t'gabim që është presot të falet për allohu më dhruar, thot dhe allohu a fal besimtarve e gabime dhe t'u e që bëjnë patashje. Dhe, në gabime t'ilë mund në do t'i kush. Shqë që probleme me i ma të të zdo bidat që deli atër kush qenka? Kush qenka të zdo bidat që deli atër kush qenka të zdo bidat që deli atër kush qenka të zdo bidat që deli atër kush qenka të zdo bid Domethën ai e nxjerr diçka të re, apo sot kjo është fëja, po se besohet këtu ti, ti i dal. Do llojnë ndaj njerëzve mbas kësaj të rinj që ka nxjerr. Domethën kjo lëndari, kjo është në rrezik nëse vet bidati. Këtu fillon për çam muslimanët. Sepse ai e nxjerr si mendin vetin, dietarët e refuzojnë kundërshtonin më radh, ngjeri diçka personale mes ti e Allahut. Thon dieta kjo zgabim, nuk e marr për pasnjëri. Ky vet nuk i urrën, nuk e do njerëzën mbas saj, edhe kjo shuhet. Shuhet shërri saj. Ndërse nësa i fillon dhe mba më flamurën më të, e thotë kush më të mësh i mi, kush më të mësh i keq, kjo i quat bidat qi dhe quat përqarën si umetit islam. Pasë e shumë që asotit me të imi, atë që bëni dalim në med bidatit që është gabim, është bidat në të vërtet, por që nuk do dhe nuk urejnë njërzit përkjirë ti edhe një kë bidatit cili njërzit do dhe urejnë përkjirë ti. Dalim në cishëm. Thotë për këta rësue, shumë prej selefëve dhe imamove, shumë prej selefëve dhe imamove të, të, të umidistam, kam dhënë fjalë me i qështi hadin e tyre dhe ato bine këndështime e Kurani dhe sunetin. Ha, kjo shumë në cishme. Thotë shumë prej selefëve. Këthiru min selefil u me uajim me tja shumë prej selefëve dhe prej imamlarve të njohër të shumë, imam, kërdo të imam e kuptu të nga mësimi ka lushë të në thëmë gja në imam, ha? Kër Sepse jeu mund kujtohet që këta imamë vllarë tan, imamët e vërtetë, kanë një njeri pa gabimshmëri, s'është vërtet. Unë u afash edhe kaluar, më sa duket, që Imam Muhamedi ka lejuar nej për transmetimin e tij, që që e ka lejuar të betohesh në Profetin sallallahu alaihi wasallam. Njeri, njeri. Pipu nuk dihet se ai i thon njerëzve, kush e bëson të lloj fjalë, ai është suni kush e bëson vetë bitoçi. O doni ditë, pra edhe tregon domthonë Imam shil centimetrim tregon këtu domosdën që nëse domethën nuk e nuk i do dhe urrë njerëz për shkak të kësaj ideje i kanë dhierë ai vet. Atë shembulltë, shembull shumë gëbim që mund të kemi burse leo, që në, kanë thënë fjalmish ti hadh, ato në vërtet nuk janë dërtuar nga konkurrensi. Janë bita në vërtet, por shpresojmë që Allahu të ofali, sepse ata i kanë thënë mish ti hadh në ty këto fjalë dhe këtu vlen mish ti hadh të dherazit dhe, dhe shpresojmë që Allahu të ofali, përderisa nuk e përçan umetin islam mish ti hadhën e tij. Domthoni çështje nuk ka bazë asë kuranë, asë sunetë, asë një të gjmaha. E mërë i personë të dhe, këtë, këtë dhe, këtë dhe ishti hadin e vetë, i cilë nuk ka bazë asë kuranë, asë sunetë as një të gjmaha, edhe fillon dhe përqa në mejtë një muslima me mënë ti. Si shemu i të e që votojme, shemu, shemu këpër po themu, të në, të dhe votimit, votimit vajib dhe te. Kjo ishti hadin ti, personal. Dhe vëtëm ka ishti, nuk me aftofit për të poqëpën. Po kush beson se që votimi nuk lejohet, ai është injorant, ai është i humur, fillon shan muslimanët, kur kush nuk kush ngjismë torin e tij. Themi këtu është bidatë që ka përçarë umetin e Islamit. Pse? Se kjo nuk ka bazë në Kur'an, as në Sunet as asnjë as, më. Përkundrazi, Kur'ani s'e diçmave kundërshton të lëgjeje. Kjo është tamamësh atë teorië që është e ndaluar kur Allah s'e thot. Edi urdhosh njerëz të apoin atë. Edhe pasaj ti duhesh ata që e bën dhe ti urresh ata që nuk e bëjnë? Kjo është vetë përçarja dhe kjo është vetë bidati dhe që bën çuket bidatçi. Po përsëri s'e di më te mia, për këtë arsye i thotë në diçka të tillë kanë rënë shumë prej seleve të umedhë dhe imamve, kanë thënë fjalë mish i hadhën atyre. Por ato e kundërshtojnë Kur'anin dhe Sunetin. Kupton? Në kundërshtim zotëmit e mia me atë person i cili e përkrah, atë person që përputhet me këtë në mendim, edhe e urren atë person që e kundërshton në mendim dhe i përshkon edhe përçon xhamatin e muslimanëve. E kupton ti djen? Domethën, edhe më dhe thot se levot, se levë dhe pse kan pastën diçë inflamisht i hat, ata nuk kanë qensë si disa njerëz të cilët e thosin inflamisht i hat, që ishte gabim. Por ç'a bënin, të thoshë njerëz që bonin, kush nuk është me mua është kundër ku meje. Me të lutje, kush nuk është me mua është kundër meje, me kjo është saktë. Sepse kush thot, kush nuk është me mua kundër meje, i bish atë. E ç'a thot këtyt që ka vërtetë, se nuk thot këju nuk është vërtetë. Kto bën sota, pseudoselefistat. Tha thon kur nuk ush më nej kundër nesh. Dhe Marit olli olli Deshiu treguon këtu për sin këtu më sipër, të cilët janë disa ihtihadat që në rastin më të mirë ne shpresojmë themi që Allahu ta falin nëse ata nuk do, nëse ata nuk depërçan umetin islaman tyr, por tash e kanë bër. Ka marr disa ihtihadat këtyre dhe kanë bër ato baza të fesë dhe kanë dhënë si rezultat që kush nuk i beson këto që besojmë ne, ai është bidatçish i humbur dhe kanë përçuar umetin islaman këtyre në u them për këtë arsye jo, ta çumbit të çink. A dhe joën këta? Dhe këta tiret, të cilat kanë marrë disa rregulla e kanë kuptuar sipas shefit tyre, me isht i hadhin e tyre dhe isht i hadhin e tyre kanë bërë detyr umatit islam, kush nuk e bënson atësh bita çilli humbur. Ose nuk e bënson atë? Është bita çilli humbur. Shikojë këtë gjë të çështje të çështje shikimit hënës dhe hesë me kalendar, se si veprojnë ata me ne, që nuk hesin me kalendar sipas tyre, si na quajnë neve. Dhe shikoj gjithashtu atë të çështje votimeve, të çështje votime, të, të, të, të tjera që ne kemi hapur atë të çështje të tashshme në radh, në çdo çështje që ne kundërshtojmë ato ose na kundërshton ata ne, ata kundërshtarinë e tyre e quajnë të humbur dhe e urrejnë të dhe nxisin urrëti mës mos mëvon për të, por etheni kjo është vetë përçarja dhe kjo është më e rëndë sesa thiesh një gabim nishti hat do të sinë njeriu thonë me nishti hat por thotë unë nuk i nxis njerëzit, nuk i nxis njerëzit ta urrejnë atë person që kundërshton të do mendimit tim të shërboni dallim. Vallaj kjo është shumë në në e rëndësishme. Në çdo çështë fetare, që nxjerr dikush që është bidat, ndo ihtë më thjesht për të thonë nxjerr dot është kryesht mendimi im, mbase mund të kem ngabim, nuk duhet i doli të urrëti urrën njerëz për shkak të çështje. Kupton? Edhe e dyta, një person i cili thotë urrëjni dhe duin njerëzën për shkak të çështje. Kjo është shumë e mallë. Kuptot dallimin edhe këtu është problemi shumë i zjerë. Do të thonë nuk është thjesht të dëgjë nxori një mendim që është gabim. Kjo është gabim gabim. Në gabim mund të jesh tek kush? Po problemi është kur fillon njeriu. Edhe gabimin e vetë punfej, në kush nuk e moshet gabimin e tij bizhetçi, ka disa raste mund ta nxjerrë nga feja, mund ta nxjerrë nga suneti, ka disa raste mund ta rrahi, mund të, të përdorë dejakun, ka disa raste mund ta vrasë. Kjo është katastrofë. Kjo është katastrofë. Për këtë arsye, thejemin edhe që kta persona cilë të cilët bëjnë diçka të tillë, nxjerrin i detreqjes se këtoin kur në sunet. Dhe për çaj në umetin Islam mandë tyre teorive të, të reja, këta janë bitë të cit vetë ata që kanë përçarë umetin Islam, të cilët përcilën ka fol profeti sallallahu alajhi ve sellem të hadithit të përçarë umetin në 73 grupe, 72 në zjarr, do përçarat. Kjo është ideja domthon se tregonin të mirë pasaq vazhdon dhe flet domthon për në veçanti për disa grupe, shani të shpresojmë sa të vi serim i tyre më mbrapa shalomeleni Allah. Dhe në fund alhamdulillah robbil alamin, ju faleminderit. Nuk e di më nëse ishte qartë se i detyron kjo është vëllai kjo kjo mësimi i sotëm të shumë i rëndësishëm. Është shumë i rëndësishëm. Edhe mësimet e kaluara normalisht shumë i hyjmi më më kjo domethënë është diçka konkrete. Edhe mësimi i kaluar gjithashtu ka një shumë i rëndësishëm. Domethënë kjo fatvaja ka bërë shumë për sipje. Kupton edhe kam lexuar mbi këtë fatva më kam shpjeguar gjithë u disa vështirësive të xhamia jonë. Ne kemi kemi librat, po shpjegoj gjithë këto fund fare dhe kam pashë ka një shumë të dobishme. Shpjegimi i saj shumë i nevojshëm për xhamatin që sqerohen disa pika të tjera që janë domosdoshmëri kush, vërte dhe kush e vërtetë kush qum biom. Pa. Kështu sa bëhet këtë uh, është një surretës. Ka për njerëzit që thonë unë urrej veprimin dhe, dhe nuk urrej personin që kryen veprimin. Dgjothëllah, pse i përket për saj urrej personin apo urrej veprimin? Kur pauni domethënë urrejtja dhe dashuria bëhet në, dhe bë në bazë të asaj që ka treguar Allahu në Kur'an dhe profeti sallallahu alajhi wasallam në hadithe të sakta dhe ixhmau i Ummetit Islam kanë ndokar për ta. Junë i doëmë njerëz mbazur te parimet, siç do të them të mia fillimtare këtu, thotë, ashtu siç do të them të mia. Thotë kush hesën në bazën e Kuranit dhe Sunetit dhe Xhamaut, atij është përjetë Sunetit dhe Xhamatit. Pastaj përpara kësaj i thotë simboli i grupeve të humburat për çare është që ata e larguruan Kuranin dhe Sunetin dhe Xhamaut. Ju jenerë këtyre të treja, të trejeve i urrim dhe i duam njerëzit. Kjo është para. Kjo duhet të jetë e qartë për çdo njeri për ne. Çdo kush që vendos një lloj rregulli tjetër përveç tyre të trejave dhe i dodhi urrën njerëzit përveç në në, në bazë atë rregulli ai quhet prej bidatësi. Ky është thelbi i fjalës së lutjes. Nuk e di valla kjo është shumë si e rëndësishme. Ndërsa ideja që do të thon disa njerëz që nuk urrehet përsojn burëte premi këtu nuk është shumë, Ndërsa, si nuk red, person, primi, sakt. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "E utheth urra e imanul hubbu fi llo al bughdhu fi lla" dhe halka më e fortë e imanit është të dëshur të duash për hir të Allahut. Dhe kur nuk thotë të duash veprimi, durrësh veprimi, tu rresh për të Allahut, duhesh për të Allahut personin. Sigurisht se ti thoni një personi që do të duaj për hir të Allahut, dhe atij që urren, do të urresh për hir të Allahut. Kështu si që do urret personi dhe veprimi. Allah i mëdhur ka treguar në Kur'an që ka disa njerëz që janë e uljat të ti të dashur dhe miqtë të ti, edhe ka treguar si që disa të tjerë janë miqtë të ti. U kujtohet ne kemi qen këtu në xhami me vllajin ton, Allahu mëshiroft. Edhe ja, erdhi një person, vëllai nuk e di ç'ishin ai vllai njeriu, vëllai nuk e di ç'ish, ai u faltë, po ishte kishin një dënjë farë të Islamit, kishte pesë ditë që u faltë, por e ndenont ai. Edhe ja, gjatë bisedimeve na doli që ai ai tha, "Allahu nuk ka armiq." Allahu nuk ka armiq. Izazum po e ka përmendur Allahu në Kur'an. Sa më kurani shipti të tregojë të lezon të vet. Ja trgojë, o ke ditë kuranor që Allahu ka thënë karmiç. Ja ju elldhin amanu la tatakhiddu adu wa duukum awliya O ju cekeni besor mos beni armikun tim dhe armikun tuaj mik mos i beni mik armikun tim armikun tuaj juita allah armik Çart Të dhajë të tjerë që i trogohet Çart që Allah më dhur ka miq shohën ti thot dhani ke jaza'u a'da'i allahin nar ku shpërblimi i armiqve të Allahut ziari Qar, që Allah pas ka rëmiq. Pasë e ku i thashtë, e tha Allah nuk ka rëmiq, pasë e tha Allah, i thashtë ti e dita i se poplisën për në kështenët që futëve, që të rëmiq të Allah. Ajo, tha Allah nuk di fuës kështenë dhe që futën në zërë në gjenimit. Nuk e që do teorisht, që të diqme. Këju i thotëvez muslima, nuk e falëbëz vaktët. Edhe e pyta ti, a e ke lezun i e Koranin? Bë, ka nuk, si ke lezu të Koranin si, si të si, Inë në ledhine këfaru minë ehlil kitaj Bëllë më shrikine Fidari gëhenne më khali dine fja Ata që kanë muhuar Që janë i tharë libri të librit Dë më dhënë që fu dhe kështerë Janë në zjarë të gëhenimit të përjeqin të ta I tharë të domë E jë të qartë E jë të qartë të rgonë në lojë që fu dhe kështerë në zjarë të gëhenimit Shqipëtët Të kurani ku i shqipët Si në shpërhabur me Me shind është. Qëllimi është domethënë që këtë lloj njerëzish, këtë apo ta lexojnë Kur'anin mbrapsht, ta kanë por të kuptojnë, por kta më sa duhet të lexojnë mbrapsht, për rrëdhën e kuptojnë. E lexojnë mbrapsht fatij, nuk është se Kur'ani e mbanë lexojnë mbrapsht, nuk është Kur'ani nuk është që e lexojnë mbrapsht, por janë zemrat e tyre që kë kanë kthyrë mbrapsht nga gjunafet dhe u duhet mbrapsht shkronjave. Ona facinafet. Kanë puitë tjetër, ambientorën. në vepra do bëhet edhe në, në besim. Bëdat në vepra dhe bëdat në besim. Bëdat në besimër si bëdat i haurijve, murxhive, kadërive, xhemive, murxhjet që besojnë imanin është pa vepra. Haurijët e nxjerrin një nga feja pse bënë gjunof. Po ka dhënë feja, u thon kadërit besojnë në që Allah nuk i ka shkruajtur nuk i ka shkruajtur gjëra don në, në, në pa fillimsi. U thon Edhe xhibriet për shon të këtu thonë që Allahu më dorë i imponon njeriu që për ato që bën dhe dhe pastaj donon për ato gjë që njeriu s'ka s'ka pas në dorë ta bëj vetë me dëshirin e tij. Edhe akite të tës sa dush të humbura. E qartë? Kjo është bidatë në akide. Po. Meqenëse do të plaçojmë tagut këto persona që vosin rregullat e Trojanëve. Shiko, a këta person që vosin rregullat e Trojanëve varet se çfar niveli janë nëse ata domethënë i kanë futur me domethënë duke besuar që kjo është pjesë e fesë islame dhe kanë disa kanë disa keq kuptime argumentesh, ata nuk qojnë tagut. Nuk qojnë tagut. Ndërsa nëse ata i fusin siçi fusin Rafi, thot Shijat, i ke pasurën Shijat, Shitut, i fusin me dinin plot se po fusin rregulltarën e fesë. Edhe pozonin sa gjë që, që nuk kanë argumentë fetare, ata normalisht qojnë tagut. Kupton se taguti është çdo përsej që vetas ligje. Jo fat i shtaj këta nuk nuk pretendojnë se vendosin ligje, thon këta, këta të cilët ne, do të them që janë gabim, këta thon ky është kuptimi i vërtetë i fesë. Jo po nxjellin gjëra të reja. Kurse ata vendosin me vetdije gjëra të reja, e kupton, pranë të qenë pra tagut. Që çdo kush që kundëston Kur'anin e Suletit dhe vendos rregulla të reja me vetdije të pllosi për kundëston Kur'anin e Suletit, ky është tagut. Kjo është e rëndësishme, një të shtuaj të. të, të, të, të. Këtë e ka shpjeguar, e shpjegoi edhe për libra I qartu, te libri vërtetë e qartë u kam shpjeguar 19 detaj të tillë nga epita e Bia, që tregon kur del nga feja njeriu i cili vendos ligje dhe kur nuk del. Kupton? Gjithashtu edhe tek libri Vetul Majid, shpjegimi i këto autorit, është përmend ky dhe teksti është se apo nuk mund të sjellë tashmë të zjeruar ose kësaj. Po, ndet. Që edhe persona të hartu pretendojnë shumë më arsë sa ajo që ne hojmë tim. Shqutë shumisa shum, janë zjarë, o toj, që plët, të thotë për e në që dhe jam që plëtë, në që në tonërës janë zjarë dhe një në gjenetë, e më tonë të tojë, në e në gjenetë dhe në në fjartë. Edhe në e më thejmë ju, dhe më thejmë e tyre dhe më thënë në... Musë sa në sapjarë. Edhe në e më thejmë e tyre, vazhdojnë e rrugëntuëm i këjni në gjenetë dhe musë shqisoni për neve. Një e pas një kalurë n apo ah, tek termi që kanë dhënë detar të Allahu shpreh mirë kush u quajnë Qafin Qafir në qafir, në qafir kanë pasur qëllim një person në përcilin e është vërtetuar në Kur'an dhe në Sunetin e vërtetë e Ijma-ut në emrin e saqit Qafir. Edhe kuptimi i tij domthoni vërtet i këtij rregull është kështu. Kush nuk e quajnë Qafir atë që ka qejtur Allahu dhe i dërguar atë Qafir ky është Qafir. Pse? Pse ka mohuar Allahun dhe Sunetin. Domethënë Allah i madhur ka thonë të betje da e bile e bio të bë e në shkatruar dur të bulejemi dhe i vetë e shkatruar edhe ka të rgujë që jetë zërgjenevit, që firë dikusht do të bulejemi nukë që firë ose burgejnë nukë që firë, dhepse profeta sërim ka të rgujë që jetë zërgjenevit ose do të i blizë nukë që firë edhe pëse Allah ka të rgujë që jetë zërgjenevit e qartë ose do të faraonish busima nukë që firë ti themi ti i qafir sepse ke mohuar Kur'anin. Edhe për këtë vlen kurregull kush nuk e quaj qafir, i qafir, i qafir. Domethën dhe kush nuk e quaj qafir, që ka qujtur Allahu dhe i dërgoi ti qafir, të till ai quhet qafir sepse ai ka dyshon Kur'anin dhe Sunet. Dhe kush dyshon te Kur'ani dhe Sunet, ai bën kufur. Domethën dhe kufriti nuk është thjesht se nuk e ka quaj qafir një person, por kufriti është se ai ka, ka dyshuar te ke vërteta që ka treguar Allahu Kur'anin dhe Sunet. Ky është kufriti, kuptuati tani? Nuk është thjesht tek ideja pse nuk e thënia ti qafir. Po ideja esh, kur, kur Allah është kur kuralloju ti qafirë, ti nuk i duhet qafir. Por shumë krishterëçi vutën. Allah ka thënë që janë qafir. La kat kafara alladhina qalu inna allaha thaluthu thalath e kan mohuar atë që thon, Allah është i tretë i treve. Vin disa njerëz tonë krishterë, nuk janë qafira, ne i themi, po pse nuk janë krishterëçi qafirë? Ju jeni qafira. Sepse Allah ka thënë po janë qafira. Çdo kush nuk e beson të lloj ide që ka thënë Allahu Kur'an, ai është kafir vet, sepse ka dyshimun Kur'an. E kupton kush ku ka kuptimin vërtet i kësaj fjale. Kur se këta e marrin, edhe përse e përdorin, thon, kush do të thonë kafirin që unë e gjumë mendimin tim kafir, ai është kafir sepse ka mohuar mendimin time jo Kur'anin, thon. Siçallë teoria ka nxjerr. Kjo është shumë problem për ne shumë i madh. Mesas është e qartësh. Kanë pyetë tjetër? Po. Kjo është bidat në vepra. Kjo është bidat në vepra. Nuk është bidat në besim. Sëpse ka lidhe me, me, me, me agjerimin. Kër fillon agjerimin njerëju? Por, kjo është bidatit mund ke lidhe me besimin normali, sëpse, sidhë mos të ka ta që besojnë që kjo është gjë lejohët, lejohët, Në më thoni që për më skundu shto prisin e më rrallë, që ajo, kalli edhe me besimin, por nuk është tamo bidat në besimin në, në, në thelbin e vetë. Thelbin e vetë është bidat në vepra. Kësh është mundare, a shqipurat, a ka në një definicion që e urundën e në gji, këshamu kësh është bidat në vepra dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t qose bidatën besimin ato besime që nuk kanë nuk kanë qenë në jetën e profetit sallallahu alajhi wasallam. Ky është definicioni. Do çdo lloj besimi që s'është besimi profetit sallallahu alajhi wasallam, sahabëve dhe të non selefëve, ky quhet bidatën besim. Qartë? Dhe çdo lloj veprë që nuk ka qenë kurrë në jetën e profetit sallallahu alajhi wasallam, ky quhet bidatën vepra. Peqartë? Ky është definicioni ose për kufizimin e kësaj çështjeje. Donë dhe, dhe bidatën besim Ja noto bidade për cilën vetë profeti sallallahu alajhi wasallam thonë te hadithi thotë do ndahetu medium në 73 grupe të gjitha në zjarr. Edhe pse bidati në vepra është i rënd, por edhe domun është më i lehtë se ky, por ai është i rënd ose pretendh që ai do ta çojë një patjetë të bizën e besimit sepse ai përdesi hapi portën vetës. Dhe lejoj vetes ti që ai bëj të bëjë një lloj vepre e cila nuk ka qenë nën kokën e profetit sallallahu alajhi wasallam, atëherë ka shumë thjesht të bëset një një lloj besimi që s'ka qenë nën kokën e profetit sallallahu alajhi wasallam. Qall, prandaj shembull kthej me vlutin Kta fillojnë fare me lutje, kanë filluar thjesht salavate. Pastaj kanë futur në virjen e mevludit disa akide, disa lloj besimit që janë humbiën vete. Prandaj ata kur bëjnë mevludin, vjen një moment që ngrihen në këmb, sepse besojnë që vjen profeti sallallahu alajhi ve salam dhe merr merr pjesë në mevludin e tyre. Dhe kjo që besimin që kanë ata, kjo është besim bidat, është bidat në besim përveç mevludit që bëjnë, është bidat vetë ky. Plus pas vetë këto gjëra të tjera që përmendën me blut, të cilat janë jan, jan bidatë të tjera shumë të rënda që pretendojnë që profeti sallallahu alajhi velem ose thonë që gjithë dhënat e ahiret janë një pjesë e bujërisë së profetit sallallahu alajhi velem që përmendën në lëvizje me blutit. Të gjitha këto janë janë janë akide gabuar dhe janë janë bidat në besim. Atëherë gjëtë është që të shkitu, ta tha që jo ka lidhë me dujgjë, dhe me besime dhe me vepërën. Nëse një person i fillon në addhuridh me kalendarë dhe, dhe beson që kalendarë i vlem për të filloha addhurimet, kjo dhe besimi që ka për kalendarën, kjo është bitat në besim. Kërse vetë veprimin i ti që i fillon e gjërimi me kalendarën, kjo është bitat në vepra, e në dy të jetë lidhër në të ndëridhër më njëra tjetërën, më të, Qartë? Një të të të të të të të